Текст другий. Атя гара праяса прав понія магра. Джанасанга ло ям Для віданого служіння людини згубною є прив'язаність до шести різновидів діяльності. Перше. Їсти забагато або накопичувати надмір речей та грошей. Друге. Докладати надмірні зусилля заради того, щоб досягнути важкодосягненні світські цілі. Третє. Без потреби вести розмови на світські теми. Четверте. Дотримуватись правил і приписів шастр лише задля їх дотримання, а не для духовного поступу, або відкидати правила та приписів шастр і діяти незалежно чи за примхою, не визнаючи ніяких авторитетів. П'яте. Спілкуватися з матеріалістичними людьми, що далекі від свідомості Кришни. Шосте. Родати світських здобутків. Коментар. Людина повинна жити просто і мислити піднесено. Всі зумовлені живі істоти перебувають під владою третьої енергії Господа. І, відповідно, матеріальний світ влаштовано так, що кожен мусить працювати. Верховний і богособа володіє трьома основними енергіями чи потенціями. Першу називають антаранга-шакті, або внутрішньою енергією. Другу називають татаста-шакті, або межовою енергією. А третя має назву Багіранга шакті або зовнішня енергія. Живі істоти являють собою межову енергію Господа. Вони перебувають поміж внутрішньою та зовнішньою енергіями. Дживатми крихітні живі істоти, бувши вічними слугами Верховного Бога особи перебувають у підлеглому становищі і тому завжди залишаються у владі або внутрішньої, або зовнішньої енергії Господа. Ті живі істоти, які перебувають під впливом внутрішньої енергії Господа, у своїй життєдіяльності виявляють природні, притаманні їм відначально нахили, а саме постійно виконують віддане служіння Господові. За це йдеться у Багават-гіті, 9.13. Сину притри, великі душі, вільні від омани, перебувають під захистом моєї божественної природи. Вони дорешти присвячують себе відданому служінню, тому що знають, що я верховний богособа, відначальний і невичерпний. Словом «махатма» – «велика душа» – позначають широкоглядних і великодушних особистостей. Це слово ні в якому разі не застосовують до вузьколобих пересічних людей. Люди недалекоглядні завжди намагаються задовольняти свої чуття, а подеколи вони розширюють сферу своєї діяльності і трудяться задля загального добра, пускаючись в якийсь ізм – націоналізм, гуманізм чи альтруїзм. Часами вони жертвують власною чуттєвою насолодою заради того, щоб її могли мати інші – члени їхньої родини, громади або певної спільноти в рамках їхньої нації чи й у загальносвітових масштабах. Але всяка така діяльність, по суті, є не що інше, як та сама чуттєва насолода з розсунутими рамками. В них – не одна особистість, а певна громада чи суспільство у цілому. Як на матеріальний погляд, така діяльність заслуговує на похвалу. Але в духовному розумінні вона геть нічого не варта. Бо в її основі лежить чуттєвана судовода. Задоволення своїх власних чуттів або чуттів групи людей. Але по-справжньому широкоглядним та великодушним махатмою можна назвати лише того, чиї дії скеровані на задоволення чуттів Верховного Господа. Слова «Дайвім Пракритім» у цитованому вірші з Бхагавадгіти вказують на владу внутрішньої енергії або енергії насолоди Верховного Бога особи. Ця енергія насолоди проявлена як Шіматі Радарані та її поширення Лакшмі – богиня процвітання. Ті з джіюв, які перебувають у владі внутрішньої енергії, діють лише задля задоволення Кришни – Вішну. Таким є становище Махатми. Якщо людина не Махатма, то вона – Дуратма, особа вузьколоба недалекоглядна. Таких вузьколобих Дуратм тримає у своїй владі зовнішня енергія Господа Махамая. Власне, всі живі істоти, що населяють матеріальний світ, перебувають у владі Махамаї в чиї обов'язки входить завдавати їм страждань трьох різновидів. Аддайвіка клеша – страждання, що їх викликають посухи, землетруси, бурі та інші стихійні нещастя, причиною яких є вищі істоти півбоги. Аддайвіка клеша – страждання, що їх спричиняють інші живі істоти, як то комахи або вороги, а д'ятміка клеша – страждання, що їхньою причиною є наше власне тіло чи розум, тобто тілесні та душевні хвороби. Дайва Бутатма Гетава – зумовлені душі, що з волі зовнішньої енергії зазнають цих троєстих страждань, мусять долати найрізноманітніші труднощі. Головна проблема, з якою стикаються зумовлені душі, є те, що їм доводиться знову і знову народжуватися, помирати, старіти і хворіти. Життя в матеріальному світі передбачає, що людина для підтримання життя в тілі мусить працювати. Але як саме мусить працювати людина, якщо вона прагне, щоб її діяльність сприяла поступові свідомості Кришни? Щоб підтримувати своє тіло, кожен потребує мати певну власність, як то збіжджя, одяг, гроші та інші речі, але ні в якому разі не слід накопичувати більше, ніж потрібно на задоволення найперших потреб свого тіла. Якщо будувати своє життя на цій природній для людини засаді, підтримувати тіло буде нескладно. Природа влаштувала так, що живі істоти, які перебувають на нижчих щаблях еволюції, ніколи не їдять і не накопичують їжі більше, ніж потрібно. Тому у світі тварин – Зазвичай не буває ускладнень із задоволенням найперших потреб. Тобто в них немає того, що ми називаємо економічними проблемами. Якщо на дворі лишити лантук з рисом, пташки, прилетівши, здзьобують по кілька зерен і полетяться геть. Людина, натомість, прихопить з собою увесь мішок. Вона з'їсть стільки, скільки дозволить шлунок, а решту сховає до комори. Священні писання забороняють людині накопичувати понад потребу – Аттягара. Але люди нині не дотримуються цієї засади і через це страждає цілий світ. Також той, хто накопичує або їсть надпотребу, змушений робити праясу або докладати надмірних, надмірних зусиль. Господь влаштував так, що кожен з нас, хоч би в якому куточку земної кулі він жив, може спокійно існувати, якщо матиме клаптик землі та дійну корову. Щоб заробити на прожиття, зовсім не потрібно долати великі відстані, зерно можна вирощувати там, де живеш, а молоко даватимуть корови. Такий спосіб життя дає змогу розв'язати всі економічні проблеми. На щастя, людині дано розвинутий інтелект, який дозволяє їй випликати в собі свідомість Кришни, осягнути Бога, свої з ним стосунки, і досягнути найвищої мети життя – набути любові до Бога. На жаль, так звана цивілізована людина, який байдуже про пізнання Бога, використовує свій інтелект на накопичення зайвих матеріальних здобутків, та їсть єдину, щоб догодити своєму язику. Бог влаштував усе таким чином, щоб люди скрізь у світі мали вдосталь молока та збіжжя. Але замість того, щоб використовувати свій розвинутий інтелект на поступ у свідомості, Бога, так звані розумні люди використовують його на зло і створюють зайві бай шкідливі речі. Така хибна налаштованість призводить до того, що люди відкривають скотобойні, думи розпусти, крамниці, в яких продають алкогольні напої, а також вони будують фабрики та заводи. Порада не накопичувати надміру речей, не їсти понад потребу і не працювати зайве в гонитві за штучними Вигодами, люди сприймають як спробу повернути їх до первісно примітивного способу існування. Назагаль, люди не хочуть жити просто та мислити піднесено. В цьому причина їхніх страждань. Людське життя призначене для того, щоб усвідомити Бога, і саме для цього її наділено розвинутим інтелектом. Людині, яка Вірить, що розвинутий інтелект її даний для того, щоб піднятися на вищий щабель розвитку, треба дотримуватись настанов ведичних писань. Коли людина приймає такі настанови від вищих авторитетів, вона набуває справді досконалого знання і може виконувати своє життя смислом. У Шімадбабвитам 1.2.9 Шісута Гусамі так пояснює, що є собою істина дгарма людини дхарма сья хя павар гя сья нар тур таю пакал пати нар обов'язки людини, дхарма, безсумнівно, призначені тільки на те, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не слід виконувати їх задля матеріального зisku. Крім того, твердять мудреці, той, хто виконує Найвище визначене йому служіння дармо ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим далі глибше занурюватись в чуттєвано солоду. Першою умовою цивілізованого суспільства є те, що кожен мусить виконувати свої фахові обов'язки, які визначені для його становища у згоді з повчаннями священих писань. Свій розвинений інтелект людина мусить виховувати так, щоб зрозуміти, в чому полягає її основний обов'язок – дхарма. Серед людей побутують численні релігійні уявлення, що відомі як індоїзм, християнство, юдаїзм, мусульманство, буддизм тощо. Адже якщо людина не має релігії, вона нічим не відрізняється від тварини. Як вже зазначено, релігія призначена не на те, щоб забезпечувати людину хлібом, а на те, щоб зробити її вільною. Часами люди створюють так звані релігійні вчення, сподіваючись, що ті забезпечать їм матеріальний поступ. Однак насправді призначення істинної Дгарми дуже і дуже далеке від того, щоб допомагати в досягненні матеріалістичних цілей. Релігійність охоплює пізнання законів Бога, бо життя у згоді з цими законами, зрештою, допомагає людині виплутатися з тенет матеріального світу. Саме в цьому полягає справжня ціль релігії. На жаль, люди, спонукувані аттягарою чи нестримним прагненням матеріального процвітання, сприймають релігію як засіб досягнути матеріального щастя. Істинна релігія, однак, вчить людей задовольнятися найпотрібнішим для життя, а основну увагу приділяти розвиткові свідомості Кришни. Матеріальний добробут нам потрібен, і істинна релігія дозволяє його розвиток лише для задоволення до конечних потреб нашого життя в матеріальному світі. Дживася таттва джігіаза Істинний смисл життя полягає в тому, щоб розпитувати про абсолютну істину. Якщо наші зусилля, праяса, скеровані не на розпити про абсолютну істину, ми неминуче докладатимемо дедалі більших зусиль до задоволення своїх штучних потреб. Але той, хто прагне духовних надбань, повинен уникати марнування своїх сил на гонитву за матеріальними здобутками. Іншою завадою духовному поступові є праджалпа – зайві розмови. Щойно трапиться опинитись разом кільком товаришам, де негайно заводять порожні балачки, які достатньо нагадують жабі чи квакання. Якщо ми маємо говорити, ми повинні говорити про те, що пов'язане з розвитком свідомості Кришни. Люди, які не належать до руху свідомості Кришни, з цікавістю перечитують купи газет, часописів та романів, розгадують кросворди і роблять багато інших позбавлених сенсу речей. За такими заняттями люди просто марнують свій дорогоцінний час та енергію. На заході люди похилого віку, відійшовши від активного життя, бавлять час за картами, рибалять, дивляться телевізор та обговорюють між собою не варті щонайменшої уваги перспективи соціально політичного розвитку. Усяка така діяльність належить до категорії прожалпи. Розумній людині, яка прагне розвитку у свідомості Крішни, слід уникати такого роду занять. Джама Санга означає бути в товаристві людей, що байдужі до свідомості Кришни. Товариство таких людей слід уникати якомога ретельніше. Шіла Наротам дас такур, тому радить нам жити лише в гурті віданих, що мають певне усвідомлення Кришни. бхакта Сани Вас. Слід бути повсякчас заглибленим у служіння Господові в товаристві його віданих, бо спілкування з тими, хто живе з того самого діла, що й ми дуже сприятливе на шляху до успіху в цьому ділі. Саме тому, аби об'єднати свої зусилля, ті, хто живуть матеріалістичним життям, утворюють різноманітні спілки та клуби. Приміром, у світі бізнесу існують такі установи, як фондові біржі та торговельні палати. Ми теж заснували свою організацію – Міжнародне товариство свідомості Кришни, і наша мета – дати людям нагоду спілкуватися з тими, хто не забув про Кришну. Можливості духовного спілкування, що його пропонує людям наш Рух свідомості Кришни день у день зростають. Все нові й нові люди з різних куточків земної кулі приєднуються до нашого товариства, щоб пробудити свідомість Кришни, яка дрімає в їхніх серцях. У своєму коментарі Анувітті Шіла Бхакти Сіданта Сарасвати Такур пише, що надмірні зусилля у моглядних філософів, коли вдаються до сухого. Теоретизування з метою набути знання також підпадають під категорію аттягара жадоби накопичувати понад потребу. Згідно з Шрімад-Бхагаватом, усі зусилля умоглядних філософів, які наповнюють томи книжок сухою філософією без сліду свідомості Кришни, є безнадійно безплідні. Під категорію аттягара також підпадають і зусилля кармі, які пишуть численні книжки з питань економічного розвитку. Аттягара Владна над усіма, хто не має бажання розвивати свідомість Кришни, і натомість цікавиться лише накопиченням чим далі більшої кількості матеріальних здобутків – наукового знання чи грошей. Кармі трудяться в поті чола, накопичуючи все більше і більше грошей для своїх нащадків і лише тому, що не розуміють, що буде з ними в майбутньому. Спонукувані одним бажанням здобувати чим більше грошей для своїх синів та онуків, вони не мають ніякого уявлення про те, яке становище чекає на них у майбутньому житті. Є численні приклади, які ілюструють сказане. Один невтомний кермій нагромадив велике багатство, яке по ньому перейшло до рук його синів та онуків. Відповідно до своєї карми, він народився в домі Шевця, що жив неподалік від будинку, який він за минулого життя спорудив для своїх дітей. Трапилось так, що коли він, уже як Швець, зайшов до будинку, в якому жив за попереднього життя, його колишні діти і внуки побили його червиками. Доки кармі та г'яні залишатимуться байдужі до свідомості Кришни, вони просто далі марнуватимуть своє життя на безплідну діяльність. Приймати деякі з правил та приписів писань задля негайної вигоди, як це обстоюють люди надміру практичні, називається ніяма аграга, а нехтувати правилами і приписами шастр, що призначені для духовного розвитку, називається ніяма аграга. Слово аграга означає прагнення прийняти, а аграга означає нехтувати. Сполучивши будь-яке з цих слів із словом ніяма, правила та приписи, утворимо слово ніяма -аграга». Отже, слово ніяма має подвійне значення, його смисл залежить від того контексту, в якому його вжито. Тому, хто прагне розвитку в свідомості Крішни, не слід намагатися приймати правила та приписи писань задля поліпшення свого матеріального становища. Натомість йому слід мати міцну віру в правила та приписи писань і дотримуватися їх задля поступу в свідомості Кришни. Він повинен неухильно дотримуватись регулівних засад, уникати незаконного сатевого життя, не їсти м'яса, не грати в азартні ігри і не вживати дурманних речовин. Слід також уникати товариства Маєваді, які постійно чинять образи щодо вайшнавів відданих і ганять їх. Букті Камі, що прагнуть матеріального щастя, мукті камі, що бажають досягнути звільнення, злившись із буттям безформного абсолюту Брамана, та сіді камі, що практикою йоги прагнуть набути містичної досконалості, належать до категорії Аттіагара. Їхнє товариство зовсім не бажано. Бажання розширити свою свідомість, вправляючись у містичній йозі, або бажання злитись з буттям збуттям. Брамана, чи досягнути матеріального добробуту, що дозволить задовольняти усі наші забаганки – це все вияв пожадливості, ловля. Будь-які намагання досягти такого роду матеріального успіху або позірного духовного поступу є перешкодою на шляху до досконалості у свідомості Кришни. Конфлікт, що триває в сучасному світі між капіталістами та комуністами, є наслідком того, що і капіталісти, і комуністи нехтують пораду Шідеру-Погусамі уникати атягари. Капіталісти, як ми бачимо, накопичують надмір багатств, а комуністи, що заздрять їхньому процвітанню, прагнуть відібрати всі їхні гроші та націоналізувати їхню власність. На жаль, комуністи теж не знають, що робити з багатством та як його розподіляти. Тому, коли багатство капіталістів потрапляє до рук комуністів, ніщо не змінюється на на відміну від цих двох філософій, провідна думка свідомості Кришни така. Всі багатства належать Кришні, і доки їх не буде передано у владу Кришне, економічні проблеми людства залишатимуться нерозв'язаними. Належатимуть багатства капіталістам, чи ними володітимуть комуністи, розв'язку проблеми не буде. Якщо хтось, ідучи вулицею, бачить на землі 100-доларову банкноту і піднімає її, і кладе собі до кишені, його вчинок не можна назвати чесним. Хтось інший, побачивши банкноту, вирішує не брати її, бо думає, що нечесно привласнювати чуже. І хоча цей чоловік не привласнив гроші, щоб потім витратити їх на свої цілі, він так само не знає, як слід вчинити з цими грішми. Хтось Третій, побачивши ту саму банкноту, підніме її, знайде того, хто загубив її, і віддасть банкноту власникові. Ця людина не привласнила гроші, щоб скористатися ними для своїх потреб, і водночас не знехтувала ними, лишивши лежати на вулиці. Той, хто підняв гроші і повернув їх людині, яка їх загубила, вчинив і порядно, і розсудливо. Простий перехід багатств з рук капіталістів до рук комуністів основної проблеми сучасної політики не розв'язує. Адже, як ми вже бачили, варто комуністові домогтися грошей, він використовує їх на задоволення власних чуттів. Насправді, всі багатства світу належать Кришні. А кожна жива істота, людина вона чи тварина, має невід'ємне право користуватися з Божої власності і так підтримувати своє існування. А якщо людина не важить комуністу, наче капіталіст, бере більше, аніж їй потрібно на підтримання свого існування, вона злодій і буде покарана згідно із законами природи. Усі світові багатства повинні бути використані на добро всіх живих істот, адже саме в цьому полягає замисел матері природи. Кожен має право жити, використовуючи багатство Господа. Коли люди оволодіють мистецтвом науково користатися з Господньої власності, вони покинуть зазіхати на Права одне одного, а вже тоді можна буде збудувати ідеальне суспільство. Формула основної засади для такого духовного суспільства подана у першій мантрі Ші і Шопанішад. Все, що є живого і неживого у цьому всесвіті, перебуває у владі Господа і є його власністю. Тому кожен повинен брати тільки те, що йому потрібно, і виділено йому як його частка. І не зазіхати нарешту, чітко усвідомлюючи, кому все належить. Відданий у свідомості Кришне добре знає, що цей матеріальний світ створений за довершеним замислом Господа і функціонує згідно із цим замислом так, щоб кожна жива істота мала змогу задовольняти свої життєві Потреби, не зазіхаючи при тому на життя або права інших живих істот. Згідно із цим досконалим задумом, кожному відповідно до його справжніх потреб виділено належний обсяг багатств. Отже, кожен може жити мирно у згоді з правилом «жити просто і мислити піднесено». На жаль, матеріалісти, не маючи Віри у Божий задум і до того ж ніякого бажання розвивати вищий духовний світогляд використовують даний їм від Бога інтелект хибно. І не тільки, щоб загрібати якомога більше матеріальних багатств. Щоб поліпшити своє матеріальне становище, вони вигадують численні соціальні системи на кшталт капіталізму чи матеріалістичного комунізму. Їм байдуже і про закони Бога, і про вищі цілі у житті. Люди, охоплені пристрасним прагненням задовольняти свої нескінченні бажання чуттєвої насолоди, вирізняються умінням експлуатувати інші живі істоти. Якщо людське суспільство позбудеться цих головних вад, а ті хари та інших, що їх перелічує шілорупа гусамі, усілякий ворожнечі між людиною і твариною, капіталістами і комуністами і так далі буде покладено край. Більше того, будуть розв'язані всі проблеми, що виникають через неправильні заходи та нестабільність у сфері політики та економіки. Таку чисту свідомість можна пробудити за допомогою належної духовної освіти та науково-обґрунтованої практичної діяльності, що їх пропонує рух свідомості Крішне. Рух свідомості Крішне – це духовна громада людей, які зможуть встановити мир у всьому світі. Кожна розумна людина повинна щиро взяти притулок у нашому руховій свідомості Крішни, очистити свою свідомість і позбутися шістьох згаданих вище вад, які є перешкодами на шляху відданого служіння.